Другого дня я оголосив Захаріосу, що повертаюся додому. Він майже був готовий до цього, бо відчував струни моєї душі. Зате звісткася підкосила Платониду. Я не міг глянути в її прекрасні очі, що вразу втратили вологий блиск. Але що я міг зробити? Я знав, що не пущу коріння в чужу землю, тільки скаламучу долю жінки. Ще певніше знав, що вона не приживеться на моїй землі. Дві різні стулки не зліпиш в одну мушлю. Та хіба вперше я рвав живі нитки серця. Бриніла, як комар останнього вечора, тягуча сумовита нута еллади. Її народжував солоний пісок, що тисячоліттями пересипається по каменю, і пожухла тростина, в яку дує вітер. Це пісня пенелопи, яка топить очі в безмірі моря, шукаючи обладку знайомого вітрила. І я востаннє обтріпав із сандалій руді піщинки, струсив із пліч егейську сіль і сказав Крітові, будь здорова. Лиско, що народжує богів І обертає людей у героїв А сліпих робить Гомерами, що відкривають Народом очі Спасибі, веселий Мінотавре, за те, що подарував Мені ще один лабіринт Земного пізнання Поки йдеш Ти в дорозі Навіть тоді, коли достеменно не знаєш, куди Йдеш, але йди Бо це твоя дорога. Дорожи дорогою, Бо тільки вона може вивести на путь. Коли не знаєш, куди йти і навіщо, встань. Простягни вперед руку і йди. Тепер ти вийдеш, куди йти. Ти знову в дорозі. І все головне – бути в дорозі. Коли не знаєш, що робити, Встань і йди. Це вже робота. Між людьми, між деревами, між думками Знайдеться твоє призначення, потреба твоєї присутності. Як тайно вивезли мене до Греції, Так у потайній каютці і привезли назад. Свинцеве хмаровиння насідали на обдерті бараки. Я зійшов на загиджений вибоїстий берег, і відчув, як вивітлюється з мене Накопичене за минулі місяці тепло. Під бетонним дашком Продавав квіти грузин. Вітер шарпав мутний куполок церати, Під яким скніли гвоздики І горіла свічка для тепла. «Собачий холод, кацо!» Кивнув мені носатий гендляр. «А в моєй калхіді Січас сазріваєт хурма. Нежний і сладкий». Как губи девушка. А почему нас так гонит по міру судьба злодейка? Тому що жизнь наша копейка, сказав я, пригадавши лагерну приказку. Грузин вищірив раски білих зубів. Клопотами тутешніх греків, друзів Захаріуса, мені нарешті справили паспорт. Тепер переді мною стелилися вільні дороги. Вертатися в Закарпаття, зараз так називався мій край, я не важився. Хто там чекав січовика з каламутним життєписом? Якраз тоді трапилася мені на очі газета. Потрібне чтиво приходить у потрібний час із розповіддю про наукові досягнення Кадочникова, І я зателефонував йому, аби виказати свою радість аби ще раз подякувати за добродійництво. Кадлеченьков зрадів, жваво допитувався про мої походи. Я коротко переповів, а він басисто загудів у слухавку. «Не кличу тебе в Москву, бо це не твоє, але маю для тебе прицікаву роботу. Чув щось про колхіду?» «Чув», – засміявся я. Мій приятель з інститута Вавилова збиває команду для вивчення каучуконосів у колхіді. Програма на три роки. Підписуйся, не пожалкуєш. Хіба я про щось колись шалкував, брате, відповів я. Ну, от і ледком. А не весні я і сам до вас приїду. Так воно й було. Колхіда розморені цитринові сади, волохаті джмелі в магноліях, дерев'яні хишки на палях, чайні тумани в межигір'ях, дикі коти, що виходять з рододендронових лісів до духанів на запах печеної козлятини. І двісті сорок днів у році дощі водяні вали, що несуть вулицями намул золотих сазанів і малярію. Коли тут хтось помирав, від лихоманки на терасі вивішували чорну бинду. Коли хтось народжувався, стріляли з ганку в небо і частували перехожих із Абеллою. Ріки Хопі і Ріон збирали каламутну воду із джунглів і ліниво гнали її в море. Ми висушували ті береги і обносили їх піщаними валами. А за тим висаджували американську гваюлу з сухим каучуком у стовборах і яванську тростину, що дає міцний клейстер для аеропланних пропелерів. Ці рослини мали укріпити військову міць. Оговтавшись від тяжкої війни, страна готувалася до нової. У вільні дні я брав пса і вибирався з мочарів у Гурійські гори. Там під розвалами давньої каплиці палив ватру. Голубий вечір сідав на плечі, пес хапав зубами летючих мишей, а я поглядав на свої саджанці за жовтоводим супсом. Колись я палив ліс у карпатській котловині, рубав його на печорі, змірював ногами на сіхоти аліні, ностальгійно виглядав гаї у греції. І ось тепер я висаджував в ліс і все збурювало в мені незнайому радість. Від недалекої саклі приходив з кошелем старий Мінгрел Вано, стелив кукурудзяне листя і клав на нього сир, мівсяні коржі і оплетений бутлик. перший навідини він запитав мене, «Звідки ти, добрий чоловіче?» «З Карпатських гір», – сказав я гордо. «А що, хіба гори такі різні, що треба шукати чужі?» «Гори однакові», – сказав я. «Вода в них різна. Тому і люди в різних горах різні. І квіти, і запахи, і смак молока». «Добре, кажеш, Батоно, вода всьому голова. І молоко приїдається». І від вина буває кривися, а до води рука завжди тягнеться і вдень, і вночі. Ми говорили голосно, перегукуючи шум ріки. Воно, розпростерши на землі бурку, засиджувався до півночі, аж поки його не навертала додому жона на тридцять років молодша за нього. Якось я вголос зауважив, що він на свій вік ще бравий молодець. Як майже й всі його одноплемінці. Мені ніколи старіти, відмахнувся Вано. Я завжди в дорозі, і старість не встигає за мною. Якщо ти завважив, мінгрели більше їздять верхи, ніж ногами ходять, а танцюють і співають до самої смерти. Зі старістю я звикся, а зі смертю домовився. Сказав їй, я не лізу в твої справи, а ти не ліз у мої. Живу я, не обтяжуючи себе земними благами, бо земне гне до землі, а небесне дарує високу і ясну як небеса радість. А ще в моєму спожитку весь час гранати, сир, червоне вино, буряки, горіхи, і не треба цуратися жінки аж до останнього твого зітхання. Ніщо так не гріє старечу кров, як молоде вино і молода жінка. Але спати слід у різних ліжках ще ліпше в різних покоях, і тримати ноги в теплі, а те, що вище, в холоді, поблискував лукавинками очей проти вогню збитошний горянин. Я й досі пам'ятаю прості й наситні, які коржі його мудрації. Зустрів людину, порадуй її, бодай теплим поглядом, і сам зігрійся. Не треба нікого скидати згори. Сам піднімайся на гору. Височини ще більше вивищують достойного і показують нікчемність нікчемного. Не говори про щось серйозне більше, як півгодини, бо тебе не слухатимуть. Багато говорячи... Скажеш багато дурниць Уникай брехні Але й правду не всю кажи Щоб не ранити, не образити когось Будь м'яким, щоб не зламитися Будь твердим, аби не зігнутись Серце болить, коли обтяжене всяким непотребом Не гріши, не бреши, не зраджуй, не бійся І не буде серце боліти пий з глиняного посуду. Перед тим, як випити, потримай горня обома руками, щоб питво впізнало тебе і прийняло. Коли під гнітом тягарів не знаєш, що скинути з себе, перше, що скинь, гордощі. Все інше поступово само впаде. Тому Мінгрелу я вдячний і за те, що показав мені кущик, який висліпували по околишніх горах ще турки, бо олія з його листя лікує проказу. І цей переказ, що виглядав казочкою, справдився. Я не раз потім звертався до тої рослини, про яку не знав навіть поважний Джеорджі.